Lan pentsio bizitza duina, hori da lema, ez dutze da aldarrikapen oso zabala? Ba, bai, bada zabala, eta egia da, ba, bueno, ba, greba hau prestatzen hasi ginanean, bueltak ba, eman genion, e, bueno, ba, zintzu edo ze aldarrikapenetan e, onarritu behar genuen, eta, bueno, ba, honetan gelditu ginen, e, zergatik, alde batetik, e, bi urtez, E, izan degun hemen e, gozkal herrian pensiodunen e, mugimenduaren e, aldarrikapena eta mobilizazioak oso garrantzitsuak eta beraiek eskatu zuten ba, bueno, ba, beste salto bat ematea eta hor e, ba, gehiengo sindikalak e, zuen e, horri erantzuna eman batziola eta, eta bueno, ba, greba orokorra izan batzuela e, salto horien bateko bueno, ba, e, modua Baina pentsatzen genuen horrekin lotuta, pentsioen aldarrikapenarekin lotuta, e, ba, bai enplegua eta bai bizitza duinarena e, ba, beharrezkoak ziala. Zergatik, ba enplegoaren bilakaera eh era bat eh izaten ari da, baina hau bueno, oso orokorrean hitzegitea da, baina izugarria da. E, bai soldatetan, bai eh emakume eta gizonen arteko diferentzietan, e, ematen e, ari dán bilakaera, baina ez bakarrik hori, gero horren e, bueno, ondorioz, ba, lan osasuna, lan istriputak eta iruditzen zitzaigun eh ba naitan nahi haiez sartu bergenula hori. Eta horrekin batera, enpleguaren emplegu, prekarizazioak ekarri e, du ez da gauza berria, baina zabaltzen ari da langile prekari, e, e, pobrearen, langile pobrearen e, realitatea. Eta da nahiz eta lan egin e, pobrezian e, dagoen langileko purua haunditzen ari dela e, prestazio soziali, e, sozial naikorik ez dago lako. Eta iruditzen zitzaigun hori ba, ere gehitu behar genula eta aldarrikapen eh fiskate zehatzagoak eh eh egin bargen e, jakinda e, bizitza duinaren parte horretan bueno basartu ditugu bi, bi elementu nagusi etxe bizitzaren eskubidea eta baita diruzarrerak bermatzeko errentaren e, e, errenta nola bueno, ba, pobrezi, pobrezitik ateratzeko E, bueno, ba, instituziotatik edo administrazio publikotik eman beharreko ba, e, errenta minimo hori. E, Espainian gobernu behia da, koalizio gobernu bat, e, sozialistak eta Podemos ezkerreko alderdiaren artean, beste batzuek sustengaturik ere, baina nagusiki hoiek biak. Hori e, ikusirik e, ez zote da... Geit, eritmo edo momentu aldetik, greba horoko momentu bitxian etortzen? Bueno, banik uste dut hori e, jarri, jarri dute mai maiganean grebaren aurka daudenak. E, bueno, esateko ez dalagaraiak. E, egia da edozenin e, greba deialdia izan danean inoiz ez garaia baina horretaz gain guk esaten dugu e, naiz eta gobernu berria egon naiz eta eh neurri berriak aipatu dituzten e, oso oso garrantzitsua dala e, mobilizazioa eta greba bezalako tresnak e, erabiltzea eta et, bueno eta eta jendea e, gehiengoren erantzuna E, haunditzea, zergatik, naiz eta gobernu berria izan, naiz eta Partido Sozialista eta Podemos izan, gu badak egu e, nolako sistema daukagun, nolako indarra daukan neoliberalismoak, eta gobernu batean partido desberdin bat dagoelako bakarrik politikak ez diraldatuko. Hori oso argi daukago. E, eta beraz, e, Leno aipatu dut, ze era izaten ari dar, eh emplego emplego E, ze bilakaera edo ze goerak ditugun e, e, erantzunik gabe e, arlo sozialetik ba, pobrezitik ateratzeko eta eta pensioetan ez de, aipatu baina reforma badaukagu 2008an partido sozialistarekin aurrera aterazana nun e, badibidez adina kokatzen da irurogeita zazpi hortetan mm hori -hmm. e, mobilizazio erogeetik gabe e, ez daldatuko beraz e, beharrezkoa diak e, greborokorra bezelakoak eta eta bestelako e, ba babultzadak ere gauzak aldatu nahi baditugu e, gobernuan dauden partidutatik aratago. Eta ez dakit, emania, bat bezela, esango nuke, e, gobernua orsatu eta handik, ez dakit, urrengo egunean, edo handik biegunetara, Pablo Iglesiasek berak, e, Podemoseko Pablo Iglesiasek, esan zuen e, beharrezkoa zala kaleko kaleko mobilizazioa. Eta mm -hmm. beraien etzala beti e, bueno, ba, erosoa izango, baina gauzak aldatu nahi dira e, mugimendu sozialak kalean etaktibatu eta egon behar duela. Mm -hmm. Ez berdina pentsatuko duen. Mm -hmm. e, Eldere aldi guztian, baina hoxe esan zuen e, gobernoa sortu berrian. Espainiako gobernua aipatu dugu, alarek griba hau ego euskalegi mailakoa izanen da, Zergatik, ego euskal herria hartu marko edo kuadro bezala, eta berbada es, Espainiak estatuko eh, langile guztien eh, aldeko aldarikapenak, izan daitezkenak? Hmm. Bueno, e, deitzaileok e, ego euskal herriko eragileagea. Beraz, gure lan egiteko eremoa Euska, ego euskal herria da, eta beraz, ba, bueno, ba, gure deialdia, ba, eremu horri, E, bideratzen diogu. E, agian galdera negi buelta ematen badiot, zergatik Espainian, bert, e, Espainian dauden bestera gile sindikalak eta sozialak ez dute deitzen. Bueno, Baina, pentsatzen dut horre e, Espainiar es, e, estatuko sindikal gintzak e, ze puntuan dagoen eta adibidez e, ba, jakin da, E, pensioen erreforma, beraien e, adostasunarekin, e, onartu zelagin mila eta maikan, horre, ba, bueno, maurkitu ba, dezakegu erantzuna, baina zaten eztitzaileak e, ba, ego euskal herrekoa gea. Eta horrekin lotuta, guk pentsatzen dugu, pensioak e, Madrilein erabakitzen dira, bai, enpleguaren inguruko hainbat bueno, ba, elementuak Madrilein erabakitzen dira, bai, baina ego euskal herreko instituzioek bai Nafar gobernuak, bai e, Erkidegoko gobernuak, e, bai Diputazioek eskumen oso garrantzitsua dituzte. Lotura zuzena daukatenak egu aldarrekatzen ditugun e, elementuekin. Ze Pentsioak Madrile erabakiaren e, osatzea hemen erabaki daiteke. Eta guk eskatzen dioguna Eusko Jaularitzari eta Nafarroko gobernuari da beraien eskumenak eragiliditzatela gehiengo sozialaren alde. Eta gutxieneko errenta bermatu dezatela egin E, eta pensio minimoak bermatu ditzatela eta enpleguaren e, prekarizazioak gutxitzeko neurriak hartu ditzatela. Adibidez, e, bueno, ba, gizonezkoen eta emakumezkoen e, arteko diferentziak dihalata. Badire eskumenak eta ez dugu bakarri madrili begiratzen. Bukatzeko eta behar da gaiak zabaltzeko, eh, or, eh, ego Euskal-Legiko provintietan eginen da horoko ga, Uh, Ipare Euskar Eriko uh, provintzietan, horbat du zenbait hilabete, uh, orain uh, erretreten uh, erreformaren kontrako mugimendu bat badela. Zubiak ikusten dituzu bat etik bestera? Eh, bueno, bainek subiak argi eta garbi ikusten ditut, eh bueno, subiak edo puntua mancomunak, ez? Eh argi eta garbi ikusten ditut bai alde batean eta bai bestean ematen ari daena da e, balangilearen eta gehiengo sozialaren e, bueno, ba, kontrako e, politikak eta neurriak eta sufrimendu asko sortarazten du horrek, baina eragileok ba bueno, bai indarratera horren aurrean erantzun eh eh bueno bai ere emateko eta hori ematen ari da bai parralden eta eta bai hegoaldean eta eta bueno lo, e, lotura ora ola e, badak e, gaurre <coughs> manifestazio egongo da Baionan eta ekarta sozialeko e, ordezkaritza bat egongo da badakite ere intersindikaleko ordezkaritza bat egongo dala bihar e, Donostian Eta bueno, ba, gure borrokeen artean dauden eh ba puntua mancomuna que eta eta beraz e, ba, borroka berdinean ari eh eh bueno, baindar hori ere ba mai ganean jarri barra dago noski. Edezki ba astuko dugu, astezkenean grabatu dugu nelka dela hau, beraz, ara, be, biak jaitean eh, osteguna hau aipatzen dugula. Beraz, Amaia Muñoa Ela Sindikatuko Idazkari Nagusiaren ondokoa zara? Milesker gure galdei erantzunik eta laester garte? Ba, mileskertzuei.